Capitolul 2. Piticul Murmurând aceste cuvinte, Mioara privește îngândurată la albumul din fața ei. Dar ce se aude oare? Acordurile unei muzici suave și neasemuită de duioase. Și iată, o mirare! În fața Mioarei apare un pitic. Are un cap mare și un corp mărunt ca de copil. Îmbrăcămintea lui de mătase este jumătate de culoare galbenă și jumătate de culoare albastră. cizmolițele din picioarei sunt roșii, la fel ca și fesul lunguieț, cu ciucure în vârf de pe cap. Mioara îl privește uimită și nici nu-i vine să-și creadă ochilor. Un pitic aici?" se întrebă ea. De unde a răsărit el oare? Pe unde a intrat căciușa chiar ea o încuiase?" Și din nou privi la noul venit cu cercetătoare atenție și nemai știind ce să creadă. Apoi copila zise cu glas șoptit și nițel tremurător. Un pitic ca cei din albă ca zăpada. Atunci piticul vorbi cu o voce subțirică, dar plină de gravitate. Da, copilă, sunt piticul Sispo și am venit la tine trimis de sa zânelor, munților și pădurilor, preaslăvita noastră stăpână. Când rosti aceste ultime cuvinte, Piticul se ploconia adânc, în semn de mare cinste față de căria sa lui. Apoi el își urma povestirea. Departe, departe, spre soare răsare în creierul munților celor mai înalți, acolo, în Palatul de Cleștar Azuriu, din diamante și aur, palat care sclipește în bătaia razelor soarelui ca o adevărată minune între minuni, căci e mai strălucitor decât cele mai de preț nestemate, prea preanălțata și slăvita noastră crăiasă, stăpâna tuturor vietăților munților și pădurilor nesfârșite din lumea întreagă. Puterea înălțimii sale e nemărginită și bunătatea sa fără seamăn. Și de ce oare te-a trimis la mine, crăiasa zânelor munților și pădurilor? Întrebă-ți fioasă și foarte mirată mioara mai mult în șoaptă, de teamă capiticul să nu se supere cumva pe ea și să dispară tot atât de tainic și pe neașteptate precum venise. Pentru că cea mai iubită dintre supusele ei, căprioara, mama cerbului, pe care tu îți mai amintești l-ai salvat de la moarte, a rugat-o să te răsplătească mai presus de orice așteptări pentru fapta ta bună. Mimara asculta plină de reculegere, și, deodată, o duioșie blândă îi cuprinse inima, cerbul salvat de ea. Dacă-și mai amintea, oh, desigur că-și amintea.